Agora vamos a um próximo passo. Nós precisamos entender o que é a salvação. A Bíblia diz, nós lemos em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Diga, vida eterna. Outro texto da Bíblia diz o seguinte. Aliás, o próprio versículo 17, depois de João 3, 16, o 17 diz que Deus enviou o seu filho, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Diga, salvo. Lá em Pedro também diz assim: Bendito o Senhor Deus de Israel, que visitou. Pedro, não, desculpa, Lucas. Visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Plena salvação. Poderosa salvação. A palavra salvação e a expressão vida eterna já nos dão、um、grande, uma grande sacudida. Porque irmãos, nós, nós corremos o risco às vezes de achar o seguinte: bom, a Bíblia diz que Jesus veio ao mundo e tal, morreu por mim e agora eu creio nele e eu sou salvo. Então isso significa que eu não vou mais para o inferno. Glória a Deus, significa isso também. Mas eu comecei a descobrir nas Escrituras que ir para o céu, irmãos, e não ir para o inferno é só um detalhe, um pedacinho da salvação. E nós achamos, não, agora eu estou salvo, Jesus, ah, já cria, eu vou para o céu. Se morrer agora, eu vou para o céu. Glória a Deus. E se Jesus voltar agora, nós vamos reinar com ele eternamente? Vamos. Nós vamos no final, na nova... vamos, na Nova Jerusalém, glória a Deus. Mas nós precisamos entender que salvação é mais que isso. A palavra vida eterna é uma palavrinha. A palavra vida nessa expressão vida eterna é uma palavrinha de três letras na língua grega. Zoe. E essa palavrinha Zoe não é a palavra bios, que é uma outra, que em grego significa vida. Bios significa a nossa vida natural, de onde vem a palavra biologia. A v i d a Natural, física, orgânica. Mas a palavra Zoe que a Bíblia usa se refere a uma qualidade de vida. É essa palavra que a Bíblia usa para dizer que nós temos vida eterna. Eterna, ela não tem fim, ela era, ela é e ela será. A, a nossa vida é eterna, irmãos, não é porque ela não acaba. É porque ela tem qualidade de ser eterna, porque Deus é eterno. E você tem em você uma vida que tem uma qualidade, ela é eterna, porque de onde ela vem, Deus é eterno. Então eu vou viver para sempre, por quê? Ah, porque a vida é eterna. Mas não, eu não vivo para sempre apenas. Eu não tenho vida eterna porque eu vou viver para sempre, é o contrário, eu vivo para sempre porque eu tenho vida eterna. A vida de Deus está em mim, diga a vida eterna. É a vida de Deus dentro de mim. E por isso, irmãos, nós vamos viver para sempre. Por isso eu sou liberto, por isso eu sou sarado, por isso eu estou sendo restaurado para a imagem de Jesus. Eu tenho vida eterna, aonde eu vou, eu estou carregando o quê? Vida eterna, quando eu falo de Jesus, vida eterna, quando eu oro, eu estou querendo o quê? liberar a vida eterna, e a palavra salvação também é uma palavra tão tremenda na língua grega, é uma palavra de quatro letrinhas, soso, Essa palavra significa não só salvar, como nós pensamos no português, elas têm um grande significado. Ela significa salvar, libertar, curar, livrar de uma pena. É uma palavra ampla. Às vezes ela é traduzida em alguns lugares da Escritura como salvar, como curar. Quando Jesus dizia várias vezes assim: ó, vá e não peques mais, a tua fé te salvou, percebe? A palavra é soso, a tua fé te curou, te salvou, te libertou. Então a nossa salvação, a vida eterna, é um pacote, é um grande, um grande volume de águas. Jesus disse assim: Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu ventre fluirão rios de águas vivas. Ele disse àquela mulher: Se você beber da água que eu te der, jamais terá sede. Porque a água que eu te der vai fazer em você o quê? Uma fonte a jorrar para a vida eterna. Não para, irmãos. Vida eterna é a vida que vem de Deus. É que vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo. Não é viver para sempre só. Eu vivo para sempre porque eu tenho a vida eterna. Eu não tenho vida eterna porque eu vivo para sempre. Amém? Glória a Deus.